Якщо метро це 9/10 моїх пересувань Москвою, то ходіння пішки також 9/10, але в іншому вимірі. Крім щоденного сходження вулицею Горького вниз до Центрального телеграфу, в мене бувало бульварне кільце. Я стартував у Хвіртці літ Інституту на Тверському бульварі 25 і брав праворуч. За Тверським починався Никитський за Нікицьким Гоголівський, пройти усі 10 бульварів кільця було б, напевно, ділом надзвичайно вартим зусиль. Воно мусило б забрати ніяк не менше 2,5 годин, якщо враховувати, що насправді кільце аж ніяк не закільцьоване. Тобто, щоб його справді описати, почавши у певному пункті і до нього в кінці повернувшися, слід подолати ще й добрячий шматок усієї дистанції. Москворецькою та Кремлівською набережними. Разом набралося б кілометрів з 12. Яке чудове вбивання московського часу! Наскільки швидше б він летів, якби я бодай двічі на тиждень описував ногами кільце. До того ж таке ходіння можна було би піднести до рівня ритуалу, такого собі поклоніння пам'ятникам, наприклад. Їх на Бульварному жахливо багато, вони починаються Пушкіним і утворюють якийсь такий пам'ятниковий ланцюг російськості. Таким чином, нині я міг би з деякою геометричною натяжкою писати, що двічі на тиждень ходив периметром великої російської культури ВРК. І в цьому хай позаздрять мені всі на світі її шанувальники. Проте, зазвичай, я лише доходив до Гоголівського з одноіменним пам'ятником і знову повертав праворуч. Там починався Арбат. Ця пішохідна модель демократії. Зона свободи. Зона? Свободи? Чи, принаймні, її передчуттів? Я повинен тут щось пояснювати? Спробую. Та Москва, в якій я встиг пожити була, про це я не вперше, суцільним парадоксом, центром імперії та епіцентром її розпаду водночас. Іншими словами, центр, який усе ще намагався, що сили стримувати провінції, не міг собі порадити із самим собою. Для Москви найбільше проблем створювала Москва. Арбат з його промоклими художниками, захриплими поетами-інвективістами – Вицвілими бардами, облізлими джазменами, жонглерами, декламаторами, матадорами, канатохідцями, педерастами і, власне, братством, цитую за Московіадою, здавався мені, і, можливо, таки був, найживішим нервом у згаданому епіцентрі розпаду. Без нього нічого б не сталося. Він являв собою парад плюралізмів і протестних потенцій. Це була дефіляда уздовж кількох сотень метрів свободи, слова, жесту і підприємництва. Від нього віяло лібертухою, кооперативним бізнесом та блюзнірством. Він смачно пахнув шашличним димом та розмноженою на ксероксах антирадянщиною. Усе в Москві залишалося радянським, і лише Арбат був інший. Іноді... Коли від ходьби я вже збивався з ніг, так хотілося просто лягти посеред нього, ніби в річку. Але це зрозуміли б як не зовсім доречну цитату. З моїх 480 московських днів найбільше було осені та весни, а найменше літа. Тому Москва для мене радше прохолодне, з дощами і мокрим снігом, хоч і не вщердь засніжене місто. Сніг у тій моїй Москві хоч і падав, але танув. Я в ній хоч мерз, але не замерзав. Зима в Москві, ця кліматична тріскуча катастрофа для всякого агресора, окупанта і бездомного, якось лишилася фактично поза моїм особистим досвідом. Найдраматичнішу її частину я пропускав. Найголовніше було вистояти грудень, а тоді дати драла додому і повернутися щойно всередині лютого. багато -при багато років потому, в січні 2005-го, я її цю зиму в Москві таки трохи зазнав, коли посеред ночі вилетів просто в холоднечу і хуртовину з парадних дверей Єрофеївського дому, пекельно розпаленого вогнедишними батареями, горілками, солянками, чаями, розмовами та фліртами. Я пам'ятаю флірт і пам'ятаю ліфт, обидва у стилі модерн, їхні подвійні сенси і двері, а потім уже тільки вистриб на зогнів, Арктику, політ над верхами заметів животом пальта поверхово ковзаючи по верхах і якесь містично-мультиплікаційне потрапляння ледь не через вікно в геть заметену таксівку що чекала на мене вже звічність. Штовхати все одно довелося мені, тож невідомо, хто кого врятував тої ночі від обмороження. Ефект відсутності – це коли тебе десь немає, а ти раптом дуже хочеш там опинитись. У Москві цей ефект є одним з найгостріших на світі. Я не думаю, що хотів чи зміг би в ній жити, але раптово в ній опинитись, о, це буває зі мною ще й досі. Особливо чомусь посеред зими. Зимове загострення москальгії. Я хочу їхнього холоду, злого морозу, їхнього газу. Обпікання чаєм, відчаєм, їхнього сталінізму, золотого і срібного віку в культурі, Їхнього толстого і троцького, рудського і ржевського, їхньої тверської і ямської, Хочу їхнього київського вокзалу, їхньої України, їхньої любові до України, їхнього передозу, будуна, Хочу хокею з шайбою та з м'ячем, вічних перемог вічного ЦСКА, ковзанів, новорічних ялинок, валянок, замерзлих на ходу тролейбусів, кривавих слідів на снігу, битих пляшок, рубінових звіст. Хочу телекартинок з дитинства і щоб запахло огірковим лосьйоном та зубним еліксиром. Найбільше ж мені хочеться знову переходити в брід в широченну бутирську по який нічого не їде, бо друга ночі. А я саме зійшов з останнього вагону на станції Савйоловська, де обривалося метро, і далі вже мусив іти пішки, хвилин сорок або й тридцять, не довше. Але слід було закурити в дорогу, бо ж ніч як море, і голову рвало від думок, а я не мав сірника, тож рушив навпоперек Бутирської до якогось дядька чи дідька з протилежного боку, поза як у нього вписку жевріло. І поки я так до нього брів, уже майже на бровах, він за мною уважно спостерігав, спіткнувся чи не спіткнувся. А потім дав мені підкурити і запитався, «Ви українець? І поки я розгублено втягував іскру в сигаретину, він казав, Українець, Я віжу, що українець, Після чого проспівав, «Бачу вас у красі!» – один тільки цей рядок. Но звідки йому було знати? Це найзагадковіший момент усіх моїх московських ночей.